Buongiorno Good morning Waschen Sie morgen Good morning, Good morning. Mirshtë të keni ardhën krybin e mëgjesit dhe erdi e premë t'ja Më në fund, erdi po Si pa i ndjenë fraja, po, dhe. është prendos. e premët E premët <laughs> është tu është data 19.17 tor Porra, mirshtë të keni ardhën programin t'ua Emi shtashun në klab e them, në 100.4 edhe në klab të vës Shtëdo mëgjes, klub i mëgjesit Me blendinjerin altini në orëtëm e dhe lërëm E mëgjesit E mëgjesit Për një tjetër gjë Mëgjesit këla me interesante. Këla nuk e shqipoj. Burgu shumë për fullanin thotë dikush. Thotë dikush, kish argumenti. Për varet se, oke. Okay. Shumë shumë shpërthime në Facebook dje. Mm. Shpërthime shumë. Gjithandej, never, ku ti un status e lloj-lloj gjërash. Po ishte ishte kryeministri tek kë... Tevziu dhe oh, oh. të gjithë kanë një gjë për të thënë për kryeministin ose një dy tre gjëra për të thënë. Se bëjnë sa bën 2-3 sa. Domethan ka një kshu uh, super komentim të gjës në Facebook. Të shihun më mora mësh pa e parë. Gjithçka që thaan, çdo fjalë. Ka një kshu është si Matrix. Ti shikon ato Germant, por në fakt shikon realitetin Morpheus se të gjithë ata janë mm -hmm. personazhet e tjerë. Çu është kjo? Ti lexon anëto Facebookun, por në fakt e ke parë me zë pa. dhe me figurë. Në fakt e kemi të lukëve, shkruar, e kemi fakte kështu. Po. S'ka -bon. nevojë tharë. Absolutisht. Edhe ato që nuk mund të mbash mend nga një intervist, e, mund të rikujtosh, ti shoh në Facebook. Që sjë ishte në gjendë. Më kulmoi me pyetjen, më pse si shkove ndasëm? Që i zë. Ti e di <laughs> shoh. Nëse ishte... wow. Vu shqiptaria në fund. Jamë se nuk të thon ti fshinjën për shkak nga këto. Po. Në pyetje të zakonshme ato. Po. Janë sa gjëra ashtu. Ha. Hah. Nëse, okay. Fillojmë programin. Faleminderit. Nëse në më vonon më shumë, kemi kohë. Gjithë mëngjesin është përpara. Miqdashur, Klavi Fem 104, klubi i mëmësit hapur. Ora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 Shovel I'm all about that bass, about that bass. No, shovel. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that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 Në vitin 1946, formohet Këshilli i Evropës pas një fjalimi të mbajtur nga Winston Churchill në Universitetin e Zürihut. Në vitin 1952, Erdhi në jet politikanin shqiptar Fatos Nano në vitin 1952. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalojnë legendën e filmit Charlie Chaplin që të kthehet në Hollywood nga Britania e Madhe derisa të hetoje nga shërbimi i emigrimit. Në vitin 1955, presidenti i Argjentinës Juan Perón u rrëzua pas një revolte nga ana e ushtrisë dhe marinës. Në vitin 1957, u zhvillua testimi i parë i bombës atomike nën në tokë në shkretëtirën e Nevadës nga Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1959, Nikita Rushove nuk u lejua për të vizituar Disneyland për shkak të arsueve të sigurisë, Rushovi ragoj me zemërim. Në vitin 1960, kreo kubanes Fidel Castro u dëbua nga një hotel në New York pas i gatoj pula në dhomën e ti. Në vitin 1975, Eric Clapton mori një rekordari për këngën Aishut dhe Sherifë. Në vitin 1982, Scott Falman u bë personi i parë i cili përdori fytyrën e lumtur në një mesazh në internet. Në vitin 1986, zyrtarët e shëndetësisë amerikane njoftuan se AZT, edhe pse një drog eksperimentale, do të vinte në përdorim të pacientëve me AIDS. Në vitin 1988, në Lojrat Olimpike të zhvilluara në Seul, notari amerikan Greg Luganis fitoi medaljen e art për zhytje në trampolin. Në vitin 1992, doli në treg albumi The One nga Elton John. Në vitin 2000, doli në treg albumi i Madonës me titull Music. Në vitin 2003, Washington DC goditet nga një uragan i fuqishëm me emrin Isabel, i cili shkatërron brigjet e këtij shteti. Në vitin 2004, The Sopranos fitoi çmimin drama më e mirë në Emmy Awards. Arrested Development fitoi komedia më e mirë. Në vitin 2006, ushtria tailandeze nis një putch në Bangkok, kushtetuta hidhet poshtë dhe shpalllet gjendje jashtëzakonshme. This is Club FM 100.4. 73 minuta të një në klubin e mqesit Mirës të keni ardhur që të gjithi për shëndesimi një me radio në kreve e fe Muzikën e zhjit një uve sot në Klubin e mqesit Po, programin tonë mund në nëndërgon një kërkisa të uve e muzikore në 069 20 70 22 069 20 70 22, 22, 22 Miqë mm -hmm. Në shkruan një atje, qfar toni të gjoni Qfar toni të gjoni një goza, leta njësi me goza tona këtu Gjemi olta Hajde Olta Po, Ai oh, oh, mm. do dhe mm, jo. e, pa, ja të ishim me një baylando. Baylando. O jem në. Baylando. Todo. Ne sa provoni të ju. E po kushem unë që ta prish ti. Shefi në baylandos. Kjo është preferenca jote Oltat. Po, patjetër. Ta bëjmë vota. Atë me votë. E them po pra. Po, baylando. Po ta blendi po. Baylando. <laughs> të vendosim. Nuk pyet atë çfarë do dëgjosh ti Oltat tani. Duhet ta respektim Kaçhi. Ishte gjithaqë kështu pastaj. Jo mirë, nuk do ta vëmë baylando, do vëmë një këngë tjetër. Sa vëmë do ta zëvancojmë. Nuk punon kjo. Nuk punon kjo Volta. S'na punon kjo. Qizet, po, po, këtë njerëz që zdin ta përdorin normal mm, që nuk punon. Ti thua që Altini i paaft si të përdori kompjuterin? Po, ndoshta jo kaq. Cila është, cila është çështja tani? Kemë një, një Altin të paaft për të përdorur kompjuterin apo kemi një uh, një kompjuter të ka një? Po, për të u përgjigjur. <laughs> jo më punon nga për okay. <laughs> uh, më parë. Nice, okay. Mi mi, më di jom. ë, duhen dosi këmbëntë? Per çet pendoj. Po dua t'i ftoj dëgjuesit në 069207222 kompjuterat punojnë, punojnë shumë mirë. Mish tash mos keni merak, mm. me këngës si doni dëgjoni do t'i dëgjoni sot në klubin e mëqjesit, kështu që jepini një mbështetje. Mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksioni klubi mëqjesit, se kam hapur fare për sot. Vet hapçi Facebook-un. Mm -hmm. Se mbylla dje kur shpërthyen ato. Mm -hmm. Vura, un vura një barsalet. Se nuk dia sot vija, e ke parasysh nuk uh, po lexoj një libër shumë të mirë që ai Zoti Ilir Baçi që ishte këtu Djevurt na që na fole mbi librin. Per ta folur për librin Mangsesi. Ai ishte libër shumë mirë, po e lexova këtë Shalimarin dhe dhe pastaj vura këtë Barselet. Ëh. Me njërin që hyn në një bar. Dzej. E ai kërkon atë një shishe whisky. E thot, një shishe whisky, shef. Baristit. Ëh. Ja merkimë ja hap siç e kanë atë gjën me gotat me këto ja çojnë. E merkimë me dole nuk tua kot. Tak, ngrihet. E meshin e thotë: "Du". Oh. Embaron turn, turn, turn. E do keni gjysmë shishe whisky? Tanishën në formë tjetër, ke verse shishë, trajzëri sigurisht në vendin e drim syt. Po i tha ke sigurisht, më e pa të gjysmën e shishes. Morën gjysmë shishe whisky. Është piu da. False da, mi dove druve, ke dove? Kam dove tani, sepse m'ndjen veten ndaj shmirë se e filloj të jep efektin alkolik, kështu që <laughs> unë bë shtet pak tek ajo. M'e dove, m'e dove. Es ka dove pa ngritin. Një tha, ma bëjit një gjusë më dopjo <laughs> Da një me zivarit Një tha, do me thonë teke, po bëjit teke, ma e epi teke Një gjusë më dopjo E moja të teke, pape moja të teke, up, ull Da e ishe ndyshe me i ullur A fër barit mm. E të dhe dhe dhe dhe Gjusë teke, bo një gjusë më teke Një <laughs> tha, po, po, pa tjetër E ja, më bushe një gjusë më teke, teke whisky E dhe shhtrijet. Shhtrijet oh. krat, edhe, pi dhe këtë fundit dhe shtrijet Shtrijet ha dhe krat E do të Edhe kjo ishte. Kështu që ne shkojmë te buliciteti tani dhe do të themi uh, bailando, ushdashur për uh, Oltën. Ne kave them 104, kërkoni juaja 0692070222. Ora, është nështë datet 23 4. minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës Sotë është e premë të ndaj muzikën e zinë dhe ju në 06-19-207-12-22 Ose mund vini në faqen tonë në facebook.com fraksion klubin e mëgjesit Mishtë të këni ardo në program një qëta në shërë përliceva Këti ka gazeta shëgulli sot njërën që nga këto në gjarrit që Shoshirojnë edhe shkatrimet e ndërtime në paleje që Më falë në Pogradec, thosha buziqenit në atë rrugën që është midis fshatit Linëve, Pogradecit, rrugën e tmerrshme ku mund të nxirrni gurtë veshkave her pas herë, po me shpresat ajo do të përfundojë një ditë, një ditë, por ka kaq vjet që zvarritet po gjithsesi bëhet fjalë për një grua anti, një një zonjë e cila bashkë me burrin e saj, një zonjë e re, mm -hmm. të dy këta kanë shkuar kanë punuar në Greqi për shumë vjet, kanë mbledhur para dhe sigurisht me shumë mundime kanë dy fëmijë. Po dhe kanë ndërtuar një shtëpi pranë liçenit që i bie prishë sepse është pa leje. Po. Kan dashur ta legalizojnë, kanë shkuar në gjykat, gjykata e ka hedhur poshtë kërkesën, ata s'kan marrë ndonjë leje për ta ndërtuar atë dhe kanë hedhur në të situash gjithë kursimet e jetës vet, punën në disa vjeçare në Greqi. Dhe tani që u kanë vajtur ata, sigurisht janë alarmuar edhe njëra tjetra mm -hmm. dhe nuk nuk ka dashur të dalin, ajo është mbyllur brenda bashkë me dy fëmijët e saj. Edhe mm -hmm. Tanis i bë, sa ajo rruga duhet pastruar, se shpia është buz liçenit. Gjithaj ato nuk e kanë me leje ndërtimin. Këta s'e kanë me leje. Kan me... Gjykata thotë që nuk pranohet procesi legalizimin se nuk jeni mara, si leje, keni marrë asnjë leje e keni ndërtuar. Këta thonë janë tokë në tokën e tyr, po janë tokë në tokën e tyra. Megjithë pa leje dhe kjo pastaj shkon edhe bën këtë. Kjo më bën përshtypje. Thotë që nëse do më shëm në shpinë, unë do thërr kalamaj. Për, do vendos kalamaj. Po. Kose non me me jetën e familja. Po kote ka pasur. Po sigurisht. Po po po. Ale më ndihni më menje. Kanë dorë, është e, e duhshme. Në orta. fakt, po dua të them që në A momente, sigurisht që është erënd, prandaj dalin lajme të gjërave se po, normal, e... po mu asim, duke të ishin normale. Po mos më duket arsyeshme, derisa është pa leje. Tanë pse duhet? Jo, e di po. Jamra këtu. Kësht tokën e ti thotë. Në tokën e vetë shprovojm. Është pa leje. Toka është e timontë. Pam. Toka është e tyra. Ah po puna she sakaqë që nuk kanë marr leje. Nuk është i vetëm thënë. Ajo thot, ajo thot që argumenti i saj është ata e pranojnë që s'kan leje, po argumenti i saj është që ndërtesa më të mdasse të tyre lejohen që të qëndrojnë pa leje se këta janë të pambrojtur dhe. Mm -hmm. Prandaj, po në fund fare kanë rënë dakord, janë bindur, policia i kanë ndihmuar që të nxjerrin orrendit nga shtëpia. Edhe ajo shtëpia një katësh që kishin tha, është, për shembull. Kështu që, që kanë mbetur Sa gjuna Ja do. Po. Se nuk e di tash, kush i ka gënjur, a kush pa, ka një një që dësier, do të thonë se do ta legalizoj, unë bëhet si, se se kshu është. Ja. Jep lek në një vend në një komunar, në një kuti ndonjëherë dhe i thot ai mos ki merra kështu se bëhet diçka. E shkruan, ta bëjnë, ta bëjnë kështu edhe njerzit gënjejnë. Po ka plot raste të tilla. Këto janë historitë. Prandaj po e tregoj as historisë është është tipike, nuk ka asnjë gjë Trevor Trump. Nice. Um, kahale, dunia, i imagjinojë ndo Al është, në thëmë drejtën Njëlë pasaj, dhe hajtë të zhjithë është pasaj Shkom prapë kërëgjë, së ka e shumë të do të zhjithë Kërëgjë e mëjë funë Ata po vim këte Green Day, vjenë të një mishdashur 21 Guns Ora 7.27 minuta, ju jenë me krybin e mqesit Vare dhe kreab e fërm në 100.4 Sot <imit> muzikën mund të zhjithë një vet E janë edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com Fraksion krybin e m self up the kain është ora e 32 minuta ju jeni me klubin e mëxjestit në klube fem 104 dhe në ekranin e Club TV's do t'ju tregoj historinë e një pensionisti 69 vjeçari nga Britania e Madhe ka emrin Rod Metals Okej okay, Rod para... Rodi yes, para... road. Vitesh, ka pasur probleme me zemrën e tij dhe për këtë i është dashur të shtrohet në spital dhe t'i ha hedhi pajsh mm. t'i ha hedhi pajsh sepse siç thot Kate Winslet e Kanga mm. jo në fakt e thot të... Kate Winslet është aktore që luan në filma po Siç e thot uh, kushë gjonarja se lidion tek ana the heart must go on. E vërtetë. Oh, dhe pasi uh, e ka kaluar Zemra problemin me dhe. zemrën e tij, ka vendosur dëtyrishem. që të hapi një fondacion britanik për zemrën. Okej. Okay. Wow. Dhe çfarë bën ky për të mbledhur para, apo si fiton para për këtë fondacion që më pas do të shkojnë për gjithë njerëzit që kanë si probleme? Si fiton ky para deri? Ky është kopshtar Blendi dhe ka filluar të mbjell domate, por në një formë ndryshe nga domatet e tjera, sepse domatet ai mbjell oh. në formën e zemrë emrës. Ja në formën e zemrës. Wow. Wow. Wow. Nuk e di se si ja dalën ban, mos më pyetni për këtë se nuk e marr asnjëherë me kopështari. Po, po, sigurisht ka mundsi. Por kë ja ka dalën ban dhe këto domate, përveç se ai i Sa shet. Sa i buka domates këy, boga në formë zemre. <laughs> Shumë lezetshme. Po që nganjëherë për të ngrënë uh... Oh, Minja katsë <laughs> Jo, e kam pjallën për shumë Valentin, për t'ishtë ka në këshurë romantiga Por, mund t'i përdojës da për shumë Valentin Në që da ishtë da këshurë, të përshin salat, me këto të duke si kurëther zemra Ake përshin të a jurial <laughs> <laughs> <laughs> Oh, bom, po, bom po. Qa <laughs> simbolje, <jaj>, zemra <laughs> në këshurë salat Zemra <laughs> <gërë> në këshurë në katsë Hapi këto arterje, këto bërkushe, hapi këtë. <laughs> mm -hmm. A i këto domate, pas i i mbjell dhe përkujdeset përto, i shetë dhe në përmjet internetit edhe në treg aty ku a i jeton dhe të kuj gjitha lekët në North Folk të Britanisë. A, sështë e, sështë <laughs> ja, <cështë> autostratë, përse <laughs> e këshin qëmarë në autostratë bërë. <laughs> Por mund të ajgjesh uh, në internet dhe mund të bërsh blerjet e tua dhe të vjenë, dhe më thonë domatja që ti kërkonë. <laughs> <laughs> Në internet, <laughs> në internet. Në internet. Të vijnë në për, nëpërmjet postës, nuk e di si funksionon, por ai shet edhe nëpërmjet internetit domatet e tij dhe të gjitha parat që mblidhen nga shitjet e domateve shkojnë pikërisht për fondacionin që ai ka krijuar. Okej. Okay, Faleminderit. <laughs> yeah. Brava. Fondacioni, zemrës. fondacioni, fondacioni zemrës, i Zemrës. Fondacioni i Britanik i Zemrës, po. Shumë mirë. Që bajan me domate. me <laughs> <Në> ketchup. <laughs> Skëlçushëm? A bën gjëra njerëzit? Po, është një formë interesante. Kreativ, bom. Po. Atëherë këngën e Olds e dëgjova, ishte Bailando pak më parë. Shikojmë nga dëgjuesit, çfarë keman? Ja. Keman ndonjë? Kjo është për Irisin për shembull. Si kanë Irisin? Yes. Mm -hmm. Kjo që do vi tani. Erobeau? po, ndërkohë që Grinday ishte nga një numër me 053 që s'm'ka dërguar emrin. S'ka problem. Ju përzihemi të, të, të për kënaqur, duke e dëshmuar. Shumë mirë. Edhe dëgjojmë këtë, Arctic Monkeys me një azhurim tani për kënaqësinë e Irisit në klubin e mëngjesit të shprehëm të muzikën e zgjidhni ju. Ne do të kthejmë i shërbimë anagramën e ditës sonë oh, oh, oh. vetëm mbas 3 minutash e 20 sekondash. She needs to shelter from reality she takes a dip in my day dream My days and best when the sunset gets itself behind that little lady sit in on the glass in beside it's much less to risk without a catch in the lie the horizon tries but it's just not as kind on the eye forgot <laughs> about you just wanna talk to you at midnight so look at me share She's a modern lover, it's an exploration, she's made of all the space. And her lips are like the galaxies edge. And her kiss the color of a constellation falling into place. My days are best when the sunset gets itself. We had that little lady sit in our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 Orashtë në 7.38 minuta Jenë me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab TV Sot është e premte ndaj muzikën e zid një ju Në 06.29.27.12.2 Dhe jemi gati për anagramën Mhm mm Jemi gati Anagrama Në klubin oh, e mëgjesit PIS O PIS E të këpërës të klubin kërë e mëgjesit Në njerit PIS <coughs> Që të me thënë O njeri jo i mirë PIS mm -hmm. PIS Le Lësho... chat Le chat Si do shaqando edhe tani Ka hyrë njëri në pemë. Mm. Ai hyrë njëri në pemë, pam. Dhe po hafiq. Ta. Oh. Ka lënë një shovul i vet poshtë. Edhe i kërkon Thafiq. Ky nuk i hedh Thafiq. Jo, ai nuk i hed as nik. Edhe ai shokun nga poshi thot opis le shop each. Peace le shop each. Oh my oh, god, ai vëstje. Hajde, hajde. Ësht <laughs> vetësh vëstje. Peace le shop each është anagrama e ditës sot me p i s l e s h o f i c. For eacher. P e s l e s h o f i c. Peace le shop each. Sa stahj fikun ba, o, kjo? Anagramë shumë të hei, shikti. Na hei fikun, po. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Me fjalë shumë e vërtetë. Mm. Na blokova, vetëm për ne lëmë emisionin. Nuk do të që bër. Unë jam gati ti që me prani. Ediun. Koje jeni gati za lini. Po sigom. Pis, Ljoshofiç. S'e potashof se një dy herë më së gjummi. Çfarë shikosh? Më s'e dërgoj të s'është gati. 0692072220692070222 për ata që duan luajnë me anagramën tonë sot miq dashur, është Pis lo Shofiq, kujdes. Pis lo Shofiq. O pis. O pisuni pak. Nëse tek Fjalori i gjus shipe. Tek Fjalori i gjus shipe. Pis lo Shofiq. Kaç? Ikim. E gjëm. Oke, okay, me këto ngacmimin do t'ju lëm 0692070222, ai që vjen i pari me përgjigjen e saktë, Olga thotë se merr 1 orë nga Prime Watches. dani 7:28 9 minuta, mbajti 49 minuta, më sikeni ardhur këtu në emëjësit, miq, ju përshëndesim që gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam bleti këtu bashkë me Jeri, Nandin, Ondre dhe Lorin. Pse premte sot, urojmë që ditë të jetë një premtë fantastike. Vjen papa dhe Elan, kështu që kemi situash feste, atmosferë, atmosferë, atmosferë shumë e ngjeshur. Kështu veçanë. Këtu jemi të skaishëm. Këtu skaishëm. Këtu skaishëm njëjë. Apo sa jo. Nice. Pis le Shofiq është urdhri që jepet një shoku që ka hipur në fikë, nuk lëshon fiç. PIS Lëshofiq është dhe anagrama e ditë të sot me P-I-S-L-E-S-O-F-I-Q Të janë ngërmat PIS Lëshofiq dhe të formoni një fjallë duke i rivendosur ato Dhe të atërgoni përsa më njëherë në 069 207 222 069 207 222 për të marrë pjesë lënë tonë radiofonik e miçdashur edhe për ditë në sot me Dhe oltë me zamua një ndimë sa të gjithë jemi hmm. uh, PIS Lëshofiq Pishle shofiç, po ta. të gjithë jemi. Edhe ti ieri je një pishle shofiç, po. Qësuani si faktikisht po, ti ieri je një je një e tillë, më tha mua. Unë kam dëgjuar të përdoret edhe nën sa konotacione negative ndonjëherë. Si për të thënë që ti si e vërtet, po je thjeshta e, vë, e vërtet. Thjesht <laughs> e mësuar. Nuk e besoj. Çuchem. Nuk e di. Leto gjën. Eh. Leto gjën. Do ti korritoj diçka? Ëh. <laughs> Është promocioni telefona ta dhe milioner për një vit nga Loto 6 nga 39, nga lotaria kombëtare që do të vazhdojë edhe gjatë muajit shtator. Mjafton të telefononi në studio gjatë shortit të ditës së diel dhe ju mund të bëheni fitues të 200 mijë lekë vetjera. Duhet të uh -huh. telefononi në studio gjatë shortit të ditës së diel. Ka shumë njerëz që ndjekin me vëmendje të madhe shortin e ditës së diel, kështu që, që... provojmë fatin e tuaj. Mos harroni numrin e telefonit që është pa pagesë dhe është 0800 06 39. Parashikime do të zjasin dheri në datën 28 shtator Dhe aja apo ajoj që do të ketë mërë shumë parashikime Do të jetë edhe fitu e si promocionit milioner për një vit Që do të thot ti merë uh, gjdo muaj nga 1 milion lek të vjetra Për 12 mm. muajt në vazhdimu E kuptoha Okej okay. Mirën falimin dherit Promocioni milioner për një vit mi qdashur Nga lotoja i 6 nga 30 Edhe numri është zhvënqë 0800 Dhe pasaj 0639 Që ta kujtosh Se është 6 nga Kujtoatë Shë bët Bad, bad Shë gjithja e duhur Ok, qëa kemi, Dani? Kërë vim për kënajës në tima Kjo është Just Like a Pill Nga 4,5 jetë në parë Do është të pakë më shumë po? Më shumë Kjo është nga Fun House? Po, më shumë është Mësë është nga Fun House? Apo së është nga Fun House? Jo, një albumë në parë Një albumë në parë është po, e 2017 së do është ta Këtë jemë pasua këmi shtashur, Jakub, edhe që në 2007, po që në 2005 në Pink ishte super Që që shu, sa do, më rapat, shkosh, ashë më minë dhejqesh, Jakub vjen Just Like a Pill, 7.51 minuta, jeni me krybin e mqesit Mëngjesit që zgjidhem mirë se keni ardhur në krypinë e mëngjesit, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Çfarë do të thotë për një artist? Të jetë artist. Ta ruaj si thua atë qetësinë vet në çdo moment. I ka ndodhur një flautiste japonese, Yukie Ota, që jati një koncerti, një flutur ti qëndroi mu midis syve. Derisa ajo luan një pjesë klasike, po. Wow. Ajo nuk e ndalë Saba. Koncertin jo. e saj Ka i shenë nuk e luajtur për uh, Orkesën sifonike në Odense Në Japoni Edhe munë mes të pjesës Plutur andalon Pasaj dhjenë vërdalë Në situash vetullat e saj Por uh, kam përshybin që i shkakton edhe gugjuli Nërmal Me gjitha dhe ajo ka vazhduar dhe ka luajtur pjesën Dere në fund Pashkëputje Pashkëputje E mregullu wow. eshma Si ka duruar të në E nuk e di mund të kem, mund të kem. Ai është mirë po luante, sa të flutura. Ka bërë shumë gjëra. Ujë është nga që, muzika pa. e saj. Mund të jetë, mund të jetë. Edhe ka mbajtur edhe seriozitetin, kjo është më e bukur anë. Thoshin mediat që vetëm mbasi ka mbaruar pjesën, lehtësisht pas sa e ka hequr flutrën, edhe ka buxhëshur. <laughs> Por mbi uh, gjysmë milioni herë është par videoja e saj në YouTube. Mund ta gjeni edhe tek faqja e on Facebookfacebook.com fraksion Krupim, gjithë për shumë interesante. Si çdo bën ajo. Ne në ka hyrë një frutur këtu Ne në ka hyrë disa Disa frutra Po, së në ka ndaluar këshumë Por, por ajo që kemi një, për në rrënë në barche Dhe ne i kemi vrar ato Në kemi vrar direkta <laughs> Se këtu nuk kemi në orkesën Në simfonikë e to densës Në një avoni Jo sotri Duhet të avrasës fruturën Jo dhët të avrasën Mirë, a mund të themi se kush është fituaj si anagramës ja Së ditë dhe sopë në ojta Sigurishe po Veliu. Veliu 040 i numri. 040 Veliu, bravo. bravo. 040 nga primi Monchi. Ti je fitues, zoti Veli. I një ore nga primi Monchi sot ke thënë Ship Folsi. Ship Folsi, Ship Folsi. Është na grave. Bravo, bravo, bravo. Okej? Okay? Kjo ka qenë shumë e vështirë. E, munduash, munduash, ka qënë shumë e pështimë Shumë mund shumë shumë shumë shumë shumë Oke, këtë jemi më baspa kluin e mqesi me më shumë Iqdaqër dani është Calvin Harris do t'i bashkë me Për mua është ka Oke, okay, është për ty <laughs> <laughs> E dojnë e t'i këta Juve mundës gjitë i muzikëm sotë kluin e mqesi 069 27 22 2 06 29 27 22 2 Jako gen kjo Për kënajsin e Altin Sulajt oh, can, Without the woman next to me Kild is burning Inside I'm hurting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 a ah. things i should have done when i was your man do all the things i should have done when i was your man Bravo Bruno Mars bravo 80 minuta tani në kryeminë e mëngjesit më është ke ne ardhur që gjithçka është e prrëmtë jemi në prag të fundjavës na vjen papa nga Roma uh të dielën jemi të knaqur për këtë tuje e uroj mirë se ardhë mirë se ardhë papa mënisë na vitë po dohet nuk e di tani se kush do dali ku do dali ai keni paratos spotet un po shikoj atje kur po vija për një program gjatë para programin tjetër më thanë ishte midis powersta dhe këta çuna nuk kishin dalë këta çuna ça çuna domethënë kishin dalë për të xhiruar kishin marrë një kran një vinç, po themi me kameran fund për ata që janë të kraneve. Ende po xironin dhe vura re që ato pamje ishin përdorur një spot që luajti mërmdark. Qfton njerëz të dalin në sheshe diel. Po në fillim buz bulevardit për të përshëndetur papën. Buz bulevardit është mërdë kombi. Thonë, "Aj do të bëj një xhiro." Do të thaty. Nuk e diun? Nuk e diet. Baret do të keni një Ta! Jo, së do ketë të shumë, <laughs> <Ja. laughs> se gjithmonë ka pas një pisolet, e këpët e starti kër ishim shumë, gozat me kilota shkulta, edhe... në patohonat shkulltaja dhe gjiro në bulevardë, vrapin që bonim atere, maratona, këtë njën se qa queshin ato garatë, maratona, kurse papa, pasaj do të ketë meshen orë njëm dhjetë, kërështë do të ketë gjiro një dhjë orë, se nëm në dhe njëm dhjetë, normal, kërështë të këmë, ja. vjenë qikë uh, vërdao pasaj, kërështë Na duem pamë, do të do të kemi në arkivat tonë atë të ardhjes papës këtu në Shqipëri se e kemi shkruajmë një çështë si një program arkiv që është duajshit që ke gjithçka, do t'i kemi. Po, se kushet i shkruaj në librum për shkakun më vonë, se thonë emri Blendi e kanë. Fundi ja. Deri aty is Big Hawk. Ah, uh, tu shepam, duan sa xhirime Lori regjisor të papës. Edhe ndonjë kush do të më gjetë dot një moment për një tetë-tetë. Po e duaj një teta, tete, vetë mund me ata, mos këtë njërës, mirës të nga, një zërë. E mirë se e montojmë, veçantë, kësë pjesë. Kemi tani lojen, kemi tani lojen e zërit të përgjumur, mishda shura, Lini ka siot një zë, të trashur e të për ditë në sot, me letë shikojmë se kush është personaxi, edhe nëse ju, dhe të jeni të afta, gjeni shpejt sot, në klubin e mëgjesit. Je, elefanti! E sakt! E të kam bër Kam parë punën timën Dhe Nuk kam marë jo Për përgjigje as një herë Okej okay. Përqen kjo Këta kam bërë unë, kam bërë punën, kam parë punën timën Dhe nuk kam marë jo për përgjigje as një herë her. Ton personajshin fjall, no idea Kus është? Kusht tje e të balë Kusht është pra? Kusht është pra? Kusht është, për kush kush të tijet, tijet, tijet, tijet, tijet. Tijet, <laughs> tijet, atë mund të tjetë, mund të tjetë, mund të tjetë Edhe njerë tjetë, edhe njerë kam par punën timën dhe nuk kam marr jo për përgjigje as njerë i vështia, shto dukhe i vështia është Qështë e gjitha, e gjitha e gjitha e, gjete. e gjete, vërtet është tine ja. oh, <laughs> jo oh <laughs> ja. <pëthu> jo mos për thua jo mos për thua <laughs> jo <mas> është <pëthu laughs> ta... pa jo jo, ja, ja. nuk për sh tine, jo ja. oke okay. po t'jap një ndi më shumë aji kisha nesti që <laughs> i të sh tine? më duke të se pa nesti pa nesti pa nestar aem um, Tu vais, ou? Passe vais, tu vas duge. Mais os tire. E é exato. Um chup. Não é de, não é gam idem. OK, eu me dergo no teu aí, 069 20 70 222 22, 069 20 70 222. 22. E chegamos no se, oh, remain tonight. Oh. Já lasca que é como? Não me sa duca. Uau, uau, uau. Sa que tu já para disso hoje, né? Então, show com. Na c teve na escola mesmo, mesmo. Obrigado <laughs> <laughs> imenso. Quatro. by the ends and say she needs me she never wanted love to fail she always hoped that it was real she'd look me in the eyes and say believe me and then the night becomes the day and there's nothing left to say if there's nothing left to say Something's wrong oh tonight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 Mirë mqesi, mirë se keni ardhur që të gjitë në klubin e mqesit Min që u përshëndesim dhe ju rëmitit fantasik Unë jam blendit u bashkë me jeri në altimin ojën e dhe lorin 22 minuta ka ora në këto qaste Atere, ka ardhur momenti, tani që të filloj me dhe lojën ton është loja jon me lajmet e munguara, miçdashur, prit, prit se e di Jaku është, gati? Gati Pani minderit Juve keni vënre Tot ditë ka qenë në lajme një betejë ashpër elektorale në Skoci për uh, të votuar për pavarësinë. Ëh. Uh -huh. Ka mbaruar gjithçka tani më ieri. Po. Dhe Skocia e ka refuzuar pavarësinë. Uh -huh. Po, po. 55% e skocezëve kanë votuar kundër, 45% e skocezëve kanë votuar pro pavarësisë, megjithatë nuk kanë qenë mjaft. Kështu që bashkimi me Anglin do të vjoj edhe mreteria e bashkuar do të vjoj të mbetet e bashkuar pyetja për ju është saj vjetër është bashkimi i Skocis me Anglin kujdes 069 2070 222 069 2070 222 unioni është ka që vjetër dhe do të vazhdoj Ne po kërkojmë se saj është. Saj është. Kuru bashkua, me Anglin, sa i vjetë rish. Sa i vjetë rish? Kurpa skua, Skocia me Anglinë sa vjet më parë? Mhm. Mm deshundan, deshundan, teste 5 me 45, por jo, Unioni por do të vazhdojë. Do të vazhdojë. Kështu që, që Skocës sot uh, ju i patën me brohorim, me entuziazm ata që nuk e duan pavarësinë. Nuk e duan pavarësinë nga mbretëria <laughs> e, një e Bashkuar. Po jo, sigurisht, janë pjesë e një bashkëming prej prej Nuk e dhejmë sa vjetës Kujtës, kujtës Savjet fix 0.69, 20, 7.22 Me qëra fjallat, 86% Skoceseve votuan Në këtë referendum Dhe ishte përshindja Më e lartë dhe votuazve në Zjedje që kanë dodo atjen do njëher hmm. Sam Batman, 86%, 86%. Kanë votuar, po Ok, kjo ishte nga 0.69, 20, 7.22 Prit prit ceddi, 0.69, 20, 7.22 Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d E përgjumur, misteriozu, s'kam asë një ide se kush është, drejtën të them. Altini thotë se është një gazetare edhe, Ed. edhe tha, edhe gazetare, e njohur, ma dje, shume njohur, përdojnë një fjallë, klasike. Klasike. Ta, oh. apo jo, Altini? E kam bërë punën, kam parë punën timën dhe nuk kam marë jo përpërgjigje asë një. A të ere, një gazetare e gazetare. Fot Aldini. Në fakt më kanë thën Blona Qerreti. Jo, ja. Blona Qerreti nuk shkohet për Gjithashtu gazari. me kanë thën Eni Çobani. Eni Çobani, e pasaktë, i ke. Jo, e pasaktë. Ja, pasakt, pa. Vazdoin të thonë Romir Zalla, oh, dhe Jon ja. Veliaj. Jo, ja, Romir ja. Zalla dhe Jon Veliaj nuk janë në seriales teatri. Nuk e di kaka për Romir Zalla. Gënç dije. 3 ditë që e përdjek. Ej jomënia. Patjetër. Si mund thjesht të komi transformuar shumë mirë Altini këtë zë. Atë kam buron gjithmonë. Kam gërpunën, kam parë punën time dhe nuk kam marr jo për përgjigje asnjëherë. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar də emrin për të qenë fitues. 069 207222 për këtë lojë mish dhan shurthun në klubin e mëjetësit. Ato dërgoj edhe diçka që ndodhur në Kjo është nga Perthi. Po, oh, përveç është qyteti i preferuar i Altinit në Australi, apo i Altin? Yes. Po, pra na përpërinë që kanë thënë heri tjetër këtu në emision. Tanis po ngandon në Perth është që kanë mbërritur më në fund iPhone-i i ri, iPhone Jazz. Po, iPhone Jazz oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. dhe sigurisht është një event mediatik atje, kanë vajtur gazetar, kanë vajtur dhe shumë njëres, edhe shumë njerëz, dhe gazetaria e njërit prej stacioneve televizive në Perth mm -hmm. ka atakuar personin që ka bler iPhone-in e parë. Dhe a i a ka treguar kamerave kanë qenë live në i lidje direkte Për të hapur iPhone-i në parë Shikos a kanë dodo Për hapë ku ti në këtë jali Për të ha treguar kamerave live në television Oh no! E iPhone-i pjenë në dyshën me Ah po Nuk u thuje Shpeton Kjo është, kjo është Andavi. Po ishim shumë emocionuar djaloshi. Aha. Po i dridheshin duar. E i dridheshin tha. Po do t'i tregonim për ato, kështu që kujdes kur hapni ifonin tuaj, i dridhi iPhone 6 ai parë, i shitur në Perth, Australi. Ëmbien atora. Ja ta hapun. Po shiko, po tash ikojmë në vëmendje. Unë mendoj se e di çka gabimi bërai. Gabimi anti është. E di, gjej gabimin e mirë. Po, ose po ndajmë. Ka çelësat në dorë. Ka çelësat e makinës në dorë, se unë e bëj vetë ashtu. Kur nuk do të hapet çelësat në dorë, nuk hapet kutia e ifonit me çelësat e makinës. Duhet i mbaj çelësat dhe bëj mban me gishtin e vogël aty brenda dorës, sjojë që të gjitha gjërat bashk. E kisha të pak skicë kutin, sjojë <laughs> Pacjenca më e turme, pacjenca, faleminderit të gjithë. Po ka qenë okay, ka qenë okay. Kremi masvan blu në mjeset të mishdashur i Gislia tani bashkë me Rita Orën ton për Black Widow në Club of Family 104, 8:27 minuta ne ju urojim një premte fantastike. us against the world and now we just fucking this like i love you so much and now i just hate you feeling super for all the time that i gave you i wanted all the nothing for there's no place in between like be my me believe in what you say that you never mean like it all lasts forever but now forever ain't as long if it wasn't for you i wouldn't be stuck in this song you were different for my life but now you got a mirror and this doll plays out i see it couldn't be clearer now say there is to pay that's they for me but I lo lo lo love you until it hurts, just to get you I'm doing whatever works, you ain't never met nobody, that'll do you how I do you, that'll bring you to your knees, praise Jesus, hallelujah, I'll we'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and have everything for it, I want you to feed for it, wake up and dream for it, till it's got you gasp in forever and you leave for it, till they have a case, can you check on your mind and it's nothing but me, on it, on it, on it, now it's me time, believe that. It's yours and you won't it that won't it promise I need that me get till I'm every way that you be at I can't fall back or quick cuz this is a fatal attraction so I take it all the right I don't want it. you used to be thirsty for me right. but now you want to be sad Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jevi në klubin e mëgjesit. Ja të gvinë disa fakte interesante që ndoshta nuk i dinit për të pasme tuaja. Të pasme të mëdha, presupozoj një kosisht edhe një shëndet më të mirë për fatlumet, Në fakt, ka disa loje trupa që mund të quen të shëndosha dhe nëse dhjami në zonën e barkut është një predispozit për të sumururve që nëriq nga diabeti krejten ndryshme që ndrën puna për shëndetin dhe dhjami që akumulohet në pjesën e muskujve glute al Ato femre që kanë të ndenjura të shëndechme janë të predispozuara për të jetuar më gjatë Muskujt e viseve është muskullin më i mathi trupit dhe jo vetë më i mathi por edhe më i fuqish Gluteus Maximus është muskuli i lidhur me shumë kocka dhe përcakton lëvizjen e tyre. Pak të muskull, askush nuk do të ishte në gjendje të ecë të qëndroj ullur të njith shkallët e të tjerë. Por, me qënë se lëvizja është vetjeta, me ndoni se shfarë do të ishim pak të muskull të masë. Lifting dhe implantet e viseve janë më të zakonshme në operacionet plastike. Në shtetet e bashkuara, kjo është këthyre në një modë, por pak vite më parë një gruan humbi jetën për shkak të inflamacionit të vitëve. Disa breshka marin frymë për mes vitëve, kjo për shkak se breshkat nuk kam brinjë dhe për të marë frymë do të duhet të konsumonin shumë energji. Në këtë ras, me qënëse breshkat bjenë në letargi gjatë dimrit, natyra ka përpunuar aftësim për të marë oksigenin prej endve të gjakut që ndodhen pran vitëve të tyra. Provokimi përmes vitheve është një mënyrë tallëse që ka lindur shumë kohë më parë. Të tregosh vizat për të vënë në loj një person tjetër nuk ka lindur tani, por që në kohët përpara Krishtit. Rasti i parë shkon në Romën e lashtë, kur një ushtar romak i tregoi vizat një personi me grad më të lartë se sa ai. Por historia tregon se më pas një reagim i tillë në masë është pasuar me një ekzekutim, po në masë ta tyre që e bën këtë gest. This is Club FM. 100.4 There are too many questions but is not one solution there is no predirection there is so much confusion and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 orezonante de 36 minuta vazdhoni ti jeni me klubin e mëxjesit në klube fam 104 dhe në ekranin e Club TV-s gjithashtu. Atëherë, ehm um, mm Olta, kemi një fitues në lidhje me prit pritse e di pyetja në mbasi është bërë edhe referendum, referendumi janë numruar votat është ndar tani që Skosia do të mbetet miq pjesë e Britanisë së Madhe. Ëh. Mm -hmm. Është servisi që ka 307 të bëjë me shtat vjet. 300 70 është sa. Ja, Bravo. 370 vjet i vjetër është bashkimi midis Skocis dhe Anglis. Faleminderit për këtë. Mbretëria e Bashkuar tani kemi një tjetër fytyrë nga. Oh, okay. Jo, do të bëjmë një tjetër fytyrë nga Itakort. Lajmet. Vet bëjmë një tjetër nga Lajmet. Kujdes. Prit, prit se e di. Duam që të shikojmë se sa të vëmendshëm keni qenë miqtë dashur me Lajmet dhe gjërat që ndodhin rreth ush ato që janë interesante. Shpresojmë në këtë mënyrë edhe të risjellim edhe një në vëmendje. Sigurisht nuk i zgjidhim kshu. Kotnasi, koti, si thotë një armiku i nasit, po uh, gjithsesi. Atëherë, atëherë në Beograd, miqdashur, në Beograd, sikosa bukur, do të organizohet festivali Mirdita Dobardan, wow. i organizuar për të promovuar kulturën e Kosovës në kryeqytetin e Serbisë. Pritet pra që të jetë një rikthim i të kënduarit shqip në mm -hmm. Filharmoninë e Beogradit dhe këngëtarja e parë nga Kosova, që do të marr skenë në atje është pikërisht kjo. Kujdes, cila? Cila. 069 27 222 Dërgonë mesajt uaja paharuar dhe emrin për qënë fitues. Cila këngëtarën e pra nga Kosova mishdashur do të hapë në Beograd festivalin Mirdita Dobardan që është promovim i kulturës kosovare në kërë qytetin e Serbis. Këthejnë bas për në kluin e mqesit me më shumë kujdes Mirdita Apo do të... E dëgjohim dhe, dhe njërë zërë. Do të kemi një fitues, kam për shty tonë pas shumë emrash kemi një ilvatare kemi një ilvatare po ç'është sakt ne shikojmë se është një terapi për mua do të thotë tuaj është një terapi e ke trashë shumë kam trashë të dyja i trashë të dyja ti skenon skenon një vetë po trashë unë punën kam parfum ja përkatë diskat ka diskat njëra është më trash tjetra është pak më trash është jo është kokë kurunë gjithmonë kam për punën ku është trashë është një terapi Ja 22 vakumë trash. Po çesni jeni terapi më sho, kjo është ajo e ditshme, kjo është Arban Osmani. Nga trofe fair. Po shikoj çfarë dallai. Nice, nga trofa bëllën. Si anti fiton një dhuratë nga Nescafe 098 i mor numrin. Do të dëgjojmë me këtë me Nescafe shumë fort. Do të sjellim ja për 5 minuta, pas fytyrës. Do të sjellim shaqe. Na lutetojmë, pa marrë televizor. Mos e shyetsoni, mos e shyetsoni. Jo, s'a farë shyetsuar. Transmetimi direkt i Paktopon. Shkajëp. Jemi live. Kërkesat muzikore në 069 207222 069 207222, por në fakt është Silvatare, kështu që bravo Andit, Andit që ka fituar, çfarë ka fituar? Një dorat nga Nescafe. Bravo Andit. Mirëm. Ikëm the script superheroes më i njohur. Tani ora është 8:40 minuta. Oh the life she has seen, oh the meaner side. He took away the profit stream for a profit on the street now she's stronger than you know a heart of steel starts to grow on his life he's been thrown you be nothing when he's old all the kings and all the blows he won't ever let you show cuz he's stronger than you know a heart of steel starts to grow when you've been fightin' Hjep mktið stile filtru How a superhero learns to fly. Kush mësoin se po mendoj ato kur ishte Batman i vogël. Kush mm. mësoi të fluturonte? Kush e holli për herë të parë nga nga Terrasta? Bruce, Bruce Wayne-in. Neysa. Okej, a Mish, kemi uh, tani një histori që vjen nga Korea e Veriut, yeah, vendi më i bukur wow. në botë, ku merret vesh sipas njerëzve që arrin që të arratisen nga Korea e Veriut, mm. merret vesh që, që lideri suprem adh Kim Jong Un mm ka një dashuri të jashtëzakonshme për djathin. O, oh. për, për djathin, për djathin, djathin me vima. Është mental, po është një zakon që nata një vezh që Kim Yong-un mësoi gjatë shkollimit të tij në Zvicër. Po, po, po. Oh. Dhe tani ai do të hajë djath vazhdimisht. Djath, djath, djath, djath, djath, djath. Do të djathin, ëm, um, eton djathin për shkak se, për shkak se thuhet që në Korenë e Veriut, tregojmë tani këtë që kanë dalë ta ratisurit. Mm -hmm. Ndryshe nga Korea e Jugut, ku njerëzit tentojnë që të jenë sa më të dobët dhe kanë në mod që të jesh i dobët dhe elegant, në Korenë e Veriut qefi është që të jesh i shëndosh. I shëndosh. Shëndosh e kundërt. Po, se shumë i sa njerëzit janë kështu koskë lëkur, kush e qefi më mall në Korenë e Veriut është që të jesh i shëndosh dhe as vën re, po sikosh ende në foto të tjera, që Qe? lideri këto kohë të fundit ka shtuar goxhe ja, zë burbucka. Ka shtuar, po, po. Dhe thon ç'a ka ndodhur, pse është pse se kimë ngunë straço kështu është bër si lop si duhet të i fryr me pompë dhe kanë thënë që ai e bën ndoshta për të ngjarë gjyshit tonat gjyshi ka qenë revolucionar që i ktheu e ktheu familjen e vet në monarki janë shumë të mëdhenta revolucionarët komunistë që përfundojnë bëret pastaj e kupton edhe Brezhnev as Brezin bëtrojnë ata mbi vendin por gjithsesi kë do të ndajnë ngjajn gjyshit dhe e bën këtë për të dukur akoma më Masha, se, mm. qe, se, <laughs> se, se e shikoj në femra tashin koronavirusin, mos siç thua ai, si thicem buzë shko thon, si sapun. Po jo si sapun që i përdor një muaj. Si sapun që i sapo hapur. Se sapuni do të ta hapë zhven. Ti thua, ti thua, ti thua fithemi mbrapa. Sa i mbaruar është. Po, kozinë. Vetëm sa krahu. Ta <laughs> krahu i kimën. Tamam. Tamam. Edhe ti cigaren e ke deri në fund. Edhe kur qesh shumë de vetëm i dela ajo pjesa. Nice, okay. A ka shpërthë? Tani kemi një fitues në lidhje me Prit Prit se e di. Lajmet Lajmet. Ësht Ida dhe ka thën Ronan Ishliu. Ronan Ishliu, bravo, Ronan. Tani lule nga bota e luleve, të cilën e kemi pasur në emision. E pasur në studio, po, kështu themi, ne kemi pasur. Mirë. Do të bëj një tjetër nga Lajmet. Prit Prit se e di. Shumë shpejt tani, miq dashur, Prit Prit se e di. Ju e dini që këtë vit në 29 nëntor festohet edhe çlirimi i atdveut nga fundi i luftës nazifashiste, nacional, çlirëtarë etj. Por por, por, por, por, por. Dje, ky qytet e ka festuar çlirimin. Wow. Po. E kemi pas edhe kalendarit. E kemi pas edhe kalendar madje. Po, sepse ky qytet Altdin ha buk vetë. Neve edhe edhe 2 muaj, 10 ditë që çirohemi, ky qytet u çlirua. Dje festoi 70 vjetorin e çlirimit. Po, mbaroi lufta atje. Them pas ban klub kryin... edhe shturpi i madh që ishte. Ë, uh, them pas ban klubin e mëjesit. Ju përshëndesim. Like the just of heaven go, shimmers in the depths below. We are, we are treasures that they hide. Like the sun ascends the night, bursts through a darkened sky. We are, we are soldiers of the light and we will go on. Oh. Oh. So let them build their right to star Our players and hearts will burn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 Ella Henderson me glom ishtë dashur në krujën e mëgjesitora është të një 8.55 minuta jueni me ne Në klap FM 904 edhe në ekranin e klap të vës Mëgjesi, gjitha Mëgjesi që të gjitha Sharadio vjen tani Sharadio Radio! Loja i që vendosë vjen të kundur vajzave Në kërkim të një fjallet të vetume Pam, pam, pam, pam Goza Do gjeni fjallën të Do në ta gjeni fjallën të A e hahet Ja, ja. Pjet Vishet ja. ja Send ja. Ja, merret. Ja. Meret. ja. E kanë gjetë qjalla. E kanë gjetë qjalla. E kanë E kanë uh, gjetë qjalla, atëri biej eri fillon me q. E kemi në kokë, vësh qimja. Jo. Ja. <laughs> ja. E kemi në kokë. Por është në Tani, nëse dërmarin më si vendodhje në hartën trupore Do të thosha okay, okay, jo, është më të e për në pjesën e fityrës Në pjesën e fityrës Në pjesën e fityrës Në pjesën e fityrës Oke, fillome në që ieri, sërisht është njëra nga minikat ja. e njëri Njëra ja. nga shprejt e fityrës Ja, ja. fillome në më ieri Ndodhët në fityrës Ja, nuk është më është një në, në Në pa. N, n, n, n, Nissan. Ja, Nissan dhe ja, ja. Marilyn Monroe? Ja. Ja? Ja. Jo, jo. Jo, jo. Fillon me N. Fillon me N. Në, në fytyr kemi një Nuk është se është e dukshme në ja. fytyr. Por është e domosdoshme një organ i fytyrës. Një organ i fytyrës, yndyra. <laughs> jo, jo. Nuk e kanë vetëm njerëzit e altin. E kanë edhe kapsulën. Do të thënë është një organ i fytyrës që s'i dukshëm. Që e bën këtë gjë. Unë për vete e pranoj nuk kam organ në fytyr ku ska si i quan tia ti? Dhe t'rhiqe menjëherë nga sut buzët, veshët, si quhan më nga, fal. Na kjo është radio. Fal ja. hundën se kjo organë. <laughs> altin. Sen nuk ush Vare... vegl hunda? Ës <laughs> <Æsh>, nuk. Është... <laughs> ja ja, nuk. Nëse i si paso Altinit atëherë këtë gjë na bën veglat Altinit. <laughs> Oke, okay, oke. Okay, hunda mund ta ketë më të seksuar dikush tjetër më pak. Është një në merr aty, është një n. Një n në fytyrë. Në, në kam tmerrësisht të, të seksuar. Nëpërmjet këtij organit të fytyrës ndos mm. kjo gjë. Ë, apo lëre se tjetra. Nëpërmjet jugës jo, ti djen. Okay. Shihet. Po flisim te Hunda, n-ja. Mmm. <laughs> të jenga më përkurt. Të zarere ninë të vijnë nga një, këtu. Po, <laughs> oh, vërtet. Bravo, bravo. Të lom të tillë shumë dimë dha dini. Hate. Ah, apo po. Ti se ke të faksuar <të> natin apo jo? Shumë të faksuar kam. Organe. Nënë është një organ, po unë di ti që janë edhe shquisa ndonjëherë. Po pra shquisa shumë pra s'ka organe. Si duhet të shiori organe? Më mirë tani më bën kështu. Jo, tani ka organe, ne të tjerë <të kërë>, ti kemi shquisa. Jo, prandaj po thosh se nuk tingëllojë edhe sikur allasoj gjatë. Si ai që <kërë>, vjen me brengët në kokë, <të> se po thonë se janë që janë organe, ne e them. I will settle words, you didn't send me no letters Ora son no 9:08 minuta kemi ministruar pjesën e tretë të klubit të mëngjesit përkso të premte të datës 19 shtator. Ju ërim mm -hmm. një ditë sa më të bukur dhe të mbar dhe dua t'ju kujtoj që muzikën e zindni ju në 069 2070222. Mirë se vini në programin e dsash, ju përshëndesim të gjithëve. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Arjunin, Owen edhe Mjën Lorin. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valet e Club Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Doja t'i thoshë që kemi një foto kështu ekskluzive. Ek, <coughs> Keq prandajnte që facion tek klubi i mjesit, po falenderojmë edhe Enean, shena e nean, a, ka të chuar, po është makina Papës, i si kam rritur në Shqipëri, makina wow. e Papës. Makina e Papës. Kjo është makina e Papës. Oh Normal, God, po. Hotscar. Po. Benz do ti. Ës Benz, është uh, Mercedes. Shumë mrekullueshëm. I bukur. Po. E, e dua edhe unë. Qoftë në Maqedonë. Pop Mobili, Pop Mobil. Papa pap pap. Ose pap mobil, pap fantastik është. Wow. Pap mobili, shumë i bukur. Mm. Mirë, ajo këtu që është në Tiranë, që nga e vërtet pra do vika. <laughs> Ësë sigurt. Do vika me vërtet se thashë kusht e dinë na gënjein neve na. Na hedhin hisi. Okay, po ky papolli gënjei që kemi qen gjithmonë. <laughs> të sigurouam që papa do vinë. Po se vërtet. Farë vendi dal ti në pritën e drushma atmosferë e afëre anëri. Doa t'ju rregoj për diçka që ka ndodhur në San Francisco, është një shoqat <laughs> aty. Është shoqat. Që quhet Love May. Është gjithë San Francisco shoqatësh, e di. Jo, i. është një shoqat në San Francisco e ka emrin Love May dhe ka shpenzuar 58000 dollar për të blerë Blendy, një autobus uh, me një mjedis ku Duahet që të gjithë të pastrehat të shkojnë dhe tujepet, ah, mundsi, të u japet një mundësi jo për të fjetur, por për të bërë dush. Uh, uh. Dush me ujë të ngrohtë, të përdorin shampo dhe peshqër të pastër. Tundren rrobat e tyre dhe më pas të shkojnë në punë të e përditshme. Në punë të përditshme, në punë të përditshme, në punë të përditshme që bën shoqata, oke. Jo shoqata, por të pastrehat. Të gjitha autobusët që kanë bler 58000 dollar ata e kanë rimodeluar të gjithën autobusin normal se të gjithë autobusin e kanë rimodeluar ato pjesot e sedileve normal ishte pengesë <laughs> uh -huh. dhe e kanë bërë të përshtatshme si një tualet lvizës prandaj nuk gigam. është se si cilindrojnë një vend Nuk shëndrojnë në një vend të caktuar dhe të pastrehet vin në autobus, por ata shfitisin dhe i gjejnë të pastrehet, dhe më pas u ofrojnë që të vinë dhe të bëjnë një dush komod dhe të ndrojnë rrobat e tyre. Të dëshinkojë bëjnë bëjnë brenda. Brenda autobusit. Autobuzi është modeluar në këtë formë për të quhet shower bus. Shower bus. Mbyllen kjo. Mbyllen shumë bukur, si bus shower down the band the shower based shower based shower based down the band the shower based shower based shower based falemnderi çunë e di kush i kanë çu gjithëtan që bën dush këo pa pa mobilit ka dyra ka një vend i vogël kësho apo ato kompartamente as një vend i vogël për të pagzuar ni legen i vogël ti ku kanë makina tabelë as një vend i vogël më hutzim <laughs> Nëjse Ok, po, po. këte e më të pakdujnë Qa <laughs> ilustrimisht O, oh, qa ilustrimim Të shi, i qovë më faljë I qovë se një uh, makina një presidenti është blinduar pa. Edhe ka celular dhe lidje satellitore Dhe telefona sekrete ke për asush për kode Për kësu që presidenti duhet i këtë një maj. moment krize e katastrofe mm -hmm. Po? Në qovë se zjarëfikësja ka zorë dhe uj pa. Po? Po? Sepse i duhet për funksionin nësaj Po, po Qish ka makine papës? Që të fikin zjarët për... Makina e Pamës Zardokit, që ti e di të Makim Pape, si ta thotë përshem. Nga <laughs> makina e ku ti mundishi, e guvernatorit apo e presidentit apo e kryeministrit? Hëmi <laughs> <laughs> <laughs> Olta. Hëmi Olta. Po pra një legendë <laughs> <fjall> e vogël. Shëndet, fjalë e vërtetë. Me ujë të bekuar. Nuk <laughs> ke diçka. Edhe nuk mund të thësh një ikonë varur aty se gjithas mapencave në Tiranë kanë në një kështu. Kush është nik... ato doksin ikonën që ndiqur? Është vërtetë Molori. Shëndet, këllë shëndet Më këtëve më byldim, ikim është kimë rëdani me Settle Down Mi që da shërjeni me klubinem gjësit Në Club FM, mi që në pikadër Halleluja We can settle at a table A table for two Won't you wine and dine with me Settle down I wanna raise a tile I wanna raise a tile Won't you It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Elo, mirë së vini ardhur në 11:09:19 minuta në këtë orë së mish dashur ne kemi Sharanë për të bërë bashkë me Vajzan këtu, jeni gati Vajza? Ne jemi gati. Okej, okay, jepini pra. A tjerë është send? Jo. Dhe olta që do ta bëj më të thjesht. Po. Nuk është. <laughs> Megjithëse ti përgjend kjo këngë. Haide jo. Yevi. Jo, jo, është thjesht ben një këngë albi. Ja. Është gëjfë albi. Ja ja, nuk ka shtatë. Po gëjfë, gëjfë, do ta bën çejf, ha? Mund të themi që bën çejf shumë çejf, shumë çejf, gjatë kësaj gjëje. Është shumë çejf kur e bën këtë. Është një udhtim në. Është shumë çejf, shumë në çejf po ta them. Kur e bën, kur e bën. Është diçka, është diçka që e bën njeriu? Dhe njeriu e bën po. Ka që nuk e bën, por ata ja e bëjnë. Çfarë ditë e bën këtë? Ja çdo dit, çdo dit. Ka çdo po katë till që e bën çdo dit, ëh, duhet ta në. Katë till që e bën çdo dit, e bën për profesion. O, oh. oh. oh. oh. e bën çdo dit. Mosqejet janë ne për profesion doin... kështu, që bën çdo dit. Çdo ditë. <laughs> Dersiten. <laughs> Unë sem të mbaroj karaoke, 22 pasën. Përndem përndem për sajtë në Shkopsitën. Çdo ditë. Dersiten. Hambran. Antidersa. <laughs> ja, ja, ja. Qosa, ja. do ta gjeni çfarë është. Fillon me kë? Jo, nuk fillon me kë. Nuk është kërcim. Nuk është është kërcim, po nuk është thjesht kërcim. Është një lloj kërcimi. Është më shumë se kërcimi. Mm -hmm. Është një lloj kërcimi. Do ta them do tani. Sta them do tani. Klasik apo modern? <laughs> është <laughs> Është është më shumë se sa klasik, është Është një lloj Është folklorik, ndoshta. Kaç na ploni? Ja. Jo, nuk është ndoni, jo. Është folklorik. Ka diçka ti edhe. Ha më çarga. A fillon me dhe? Jo, nuk fillon me dhe. Nuk është vale? Jo. Nuk është vale? Po i keme rëna. Po i keme i largi. A shin loj vale, je. A shin loj vale, je. A shin loj vale, je. A shin loj vale, je. A shin loj vale, je. Jo. Jo. Jo. Jo, jo. Po e ku i vëndi është. Po së themi do tani, se potan vëndin. Un lugar ka lente. Oh. Një një një një një një një një një një një. Dhe nuk fillon me d. Është një kërcim du... la... la la, si la la? Si. Uh, la. Si. <laughs> la la. Te gusta. La? Sí, si. latino pero ¿cómo se llama? Si Juan Peralta. Kërcimet latine kanë kanë kasum. Kasum ne themi një. Hay yeah. mucho. Hay <laughs> <laughs> hay oh. muchísimas. Meto. Ah? Ja. Jo. Tango forsa. Ja, ja, nuk është tango. Jnjoh. Mo tango merdim ndërmendje. Sa? Sa, sa, sa. O juve, o juve. Ku kanë neve tu lut, ne tu lut sa saktë juve. Verfim latinon, na plon, na ploni, tango, popo. Gremu zigo në. Vale Kuksi. Vale Kuk, tamam. Ajo ishte. Hep. Ja, ça. Hopa. Opa Hikim Ja shaf Hikim zë E se... të duham <laughs> Charlie X E të duham i me Boom Clap Mishtashur Në përshëndesim Që të gjithë E uremitit Fantastike 9 të 23 minuta ish dashurë më të kenë ardhur në krye në mëngjesin në 9:25 minuta në këto çaste. Un jam blendi këtu bashkëngjiri, na vini vottën edhe Lorin, ju përshëndesim të gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike përpara. Ju urojmë edhe një vizitë fantastike papa Francesco kur të vinë tira. Okej, okay, tani do të vazhdojmë programin, duke thënë amen. <laughs> dhe prtotje do t'ju tregoj për do t'ju tregoj për uh, Jennifer Lawrence, Jay law, Jay law, kër, J. Law, J. Law, kan you J. Law edhe një J. Law tani, la. që është Jennifer Lawrence, miq dashurë sht aktorja Super, super uh, e kërkuar e momentit Shumë e dashur për gjithë Shumë e bukur, shumë e freskë Shumë e mirë, shumë aktore e aftë Ma tjerë në artin e vetë të skenës Dhe skenës, të kërani Po ç'sio dai, ku ti mund të shih bezja e bardhë. Gjithsesi do të dali <laughs> Hunger Games. Bezë, tani më. 33. <laughs> kjo mamografia. E, e, e kanë fjalën që um, kjo është lidhur tani më me Chris, uh, Chris Martin, Martin nga Coldplay dhe tregojnë mediat paparazi që i kanë parë ka qenë mbrëm në një koncert të Coldplay në, wow. në shtet bashkuar të Amerikës diku atje. Uh -huh. Edhe si tu tash ka shkuar për çejf. Thuhet që ka jo ka qenë në llozh lart dhe ka kërcyer, të gjitha kanë dhe ka kënduar të gjitha fjalët i oh. di të gjitha fjalët dhe por okay, kjo që ngaritur me asaj ha babat që gjithë kohën që ka qenë koncert nuk ia kanë dar syt Chrisit, Chrisit, i cili her pas here këndente kokën nga ajo dhe i këndonte edhe bon i bus qeshte. Ëh, kështu që ajo është. Mesat dukej një fanse e çmendur e Coldplay, i njëjtit gjithë këngët e një muzikën e Chrisit e dashuron Chrisin aq fort sa që nuk janë ndanë syt. Thonëshin so ata, midis saj dhe Chrisit ndodhej edhe Harry Styles nga One Direction, por Jennifer Lawrence nuk pa asnjëherë në atë la direction. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk pa asnjë drejtim në tin. Kështu që no direction për Harry Styles në moment Chris Martin uh, preferon në Kris Martin goxhatë më i vjetër, si se thuaç, pra. sesa çunat, nuk është ai ah, që i, i më ridur të gjithë me anë. Ai <laughs> ah, që freskët, po. Um. Sa po, ndoshta um, ah, se thon se supa e vjetër e bën pulën, ah, më fal, pula e vjetër dhe dhe bën supën më të mirë. Kështu <laughs> që Kris Martin mund të jetë një pulë e vjetër. Mund të jetë element dhe. super kështu pula. Po. Po si Kris Martin më jdashu ka dhe fide, as ka fëmijë. Po ne madhe. Jo, bash një lloj testi ai që diggjo, e kupton që di kjo. Kodë soltë në... Surprise! <laughs> <laughs> <laughs> Këtë emi, um, gandë oja, goza, zi dhe abim. Dhe abim, zafi du e soltë. Dhe abim. Në radio ton e ka gjetur Pleerta dhe ka thon Nu Hatja. Anton 20 me foto nga Art Center Tirana. Shi shi shi. Ndërkohë për lajmin e fundit ishte Girocastra, tani fiton 2 bileta për në. Çfarë ishte për Girocastra? Çfarë ishte saktë? Pavarsia. Pavarsia. Jo, Pavarsia më shoqë Shirimi. Të na bërt lësh tash Pavarsia. Ore eh? juaj. Shirimi, Shirimi. Mire? Mirë, faleminderit. Okej. Ndërkohë që Crenari ka gjetur këngën e ditës, fiton 2 bileta pa për në. Çfarë thon pav ti Crenar? Ndërkohë Kristi gjeti Salsën. Okay, Bravo, fali më njerit Ok, mirë, mund të pëjmë i tjetër Nga lajmet, prit, prit, se e di Mi qdashur, prit, prit, se e di Tani në klubin e mëgjesit Kujtes, ka ndodhur Një takim I nivellit lartë në lidhje Me krizën në Ukrajine Problemin që nga ta kanë atyem Me separatistët pro rusë E tjere, tjere, tjere Kështu që Presidenti Ukrajines Petro Poroshenko mm -hmm. është takuar me këtë president për të folur djebra pikërisht për qështjene Ukrajinës. Me këtë president është ullur në një të të të të të, si që a kërkova dhe unë, <laughs> presidenti Petro Poroshenko. 0679 27 1222 dërgonë mesajtë uaj e paharuar dhe emrin për qënë fitu esë. Okej, okay. uh, Petrajsh e ka gjatë, Petrajsh për është në shenë, për është në gjithë zë zi Thjejnë basë për në krymën e më qësit të një është nëndë të të të të të të vinë me The Adventures of Rain Dance Mege अच्छा नोब Ora është 09:34 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klaba Them 100.4 den ekranin e Klap TV-së. Jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbar, kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në programin që ju tani jam gati për pop, -quiz. pop quizin -quiz. e ditës sotme. Është Jeri. Përshëndetje. Është, jo, është Jeri nga Fialori Gjuhëshive. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> dhe tani për çdo shqiptar patriot, rindilsa apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave vjen hop cui ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao bambini ok ciao sorella ma son al tin che hyn facen ton per te dëgjuar emisionin e datës 18 i 9 14, për i 14 por aty dëgjoj një emision nga qershori Po, ja fusim kot se më tek façja jon tek klubi mëjesit kush klubi mëjesit do varet te klebe themi tek klebe themi pikali tek klebe themi pikali brenda deni emisioni qershorit s'ka shanse mos oshtje i trashur dhaj jo. ne jo ne mund ta vërtetojm shumë mir do ta mund ta vërtetojm duke hapur atë façën ne mund ta vërtetoj duke hapur atë façën por më parë do bëjm pop quiz me jashtë sigurisht meqë kemi nisur kemi dalur me fjalorin ton tek gërmash sh për ditën e sotme gërmash sh Okay. Shë, e madhe shthybit shë, e vogël e shthybit. Bravo Jeri. Kam Shara. 4 përkufizime fjalësh që nisin me sh. Me i dashur, kam 4 përkufizime fjalësh që nisin me sh. Ju do t'i dëgjoni përkufizimet dhe menjëherë t'i thoni fjalët në fjalë. 06920702220692070222. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Provoj tinguit e një gjuhë me anë të organeve të të folurit. Edhe njërë të këtëm. Se. <laughs> më hutoj e altinje. Prodoj, prodoj, prodoj tingujt e një gjuhe me anë të organeve të të foljurit. Mm -hmm. Prodoj tingujt e një gjuhe. Oke, okay, fillon me shë. Qarë mm -hmm. bëj? Prodoj tingujt. Pyjt e numër 4. <laughs> Pyjt e numër 2. Pyjt e numër 2. Pyjt e numër 2. 2. Kujtes. Amen. Kryoj ditë shkatëre që nuk një hej më parë. Dekord Kryoj diçka të re Që nuk njihej më par Kujdes Pyet e nëmër 3 Pyet e nëmër 3 Pyet e nëmër 3 Lyroj diçka që shtë <laughs> Që një e më par Lyroj diçka që është ngrehur Lyroj diçka që është ngrehur Përku vizimi i fjales në vendin e tre Në babuqin ton <laughs> Ton Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Zbrthein bërthec katë një vajze. Oho. Jo, faleminderit. Zbrthei kopësat e një veshjeje. Zbrthei kopësat e një veshjeje. Të një vajze. Të një vajze ndoshta, ose të mia. Ktu tani do të gjem për kufizimin apo emrin. Do <laughs> të gjej falë, falë. Okej, okay, unë kam Fiala. 4 për kufizime. Janë nga Fjalori. I për elëmshtin. Janë nga Fjalori i gjuz shqipe i ënor si babuçi. Pyetja e parë është Mm -hmm. Prodoj tingujt e një gjume anë të organeve të, të folurit. Pëtetënurty, krijoi diçka rreg që nuk gjejmë më parë fitë e tret, liroi diçka që është e ngrehur dhe pyetja nr. 3 zbërthei kopsat e një veshjeje. Mhm. Mm Katër, kurunë. Në 4 s'ka. Nuk problem. Ë, më kthehemi pasvan këyminim tani do kontrolloj nëse në dal mua emisioni i Qershorit në. Unë jap dorëheq. Tani thye. Ai dini më jap dorëheq. Mund mos jemi të sigurt këthemi nga kënga, por kjo këngë është e bukur, faleminderit atij. Ësht La Roux is not tell. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Ola vogsan shumë tani sepse është gati për të bërë përgjigjet. Përgjigjet e bokuithit këtu në klavet familje 104 edhe në ekranin e klavtevs. Ojta. Siri dia numri 1 është për jerin. Roj tingui te një gjuhë me anë të organeve të, të folurit. Yeri, çfarë bëj? Shiptoj. Bravo, yeri, shiptoj, shiptojtare. Bravo. Shiptoj një fjalë. Faleminderit, faleminderit. Yeri, më duhet për ty Aldin, krijoj diçka të, të re që nuk njehëm më parë. Shpik. Shpik bravo. të lumt një shpikë si vërtet, yë jo shpith. Kujdes. Po shpik, shpik, shpik. Për dytën më tre? Po. Liroj diçka që është ngrehur. Shkreh. Bravo, shkreh, Holda. Sigurisht, duhet ta di në gjimnazi ti do ta di. Fjala nr. 4 është zbërthi kopsat e një veshjeje. Shkopsis. Shkopsis është saktë. Bravo. Bravo Gjithëa fillojnë me sh sot në krupin e mjetit ishte midhasur një pop quiz nga Flori Qushipi, fjalë me sh nga Gabucci. Nga Gabucci po, e po nisur edhe nga përkonfizimet si për e sicilit prej tyre. Kështu që sot muzika e gjinit është Monika 057 i mbaron numri, fitonin kontroll të plot në spitalin Amerikan. Bravo, Bravo Monika. Bravo i shoh Monika. Tot i er fitues apo i kemi dhënë? Po nuk kam të tjerë. Mirë, mm. faleminderit. Mm. Po të kemë më vonë. Oo, uh, kam Obama. Kam nyë Berlin. Lihet asha pranë. Çi nga Dritani dhe fiton 2 bileta për të shkuar në plaj. Si në plex ka thënë Obama në Bruksel më 17, 17, 17. shtator. <susur> faleminderit. Lutëm. Okej. Okay. Mirë, uh, miq dashur. Me që Obama u jet në Bruksel në 17 shtator Petraj Poroshenko ka atakuar. ë uh, Bajram Obama pa <laughs> 20pro kam shumë qejf të shqiptoj të gjitha emrat e gjithë botës. Që jam ëhm, këo ishte e ditur dhe u jetë. Le të bëjmë një tjetër nga lajmet. Le të bëjmë një tjetër nga lajmet miqsh. Ja ja ja ja. Në internet kanë nisur të qarkullojnë një video tjetër e cila tregon një shtetas pip që mbahet peng nga militantët e ISIS-it. Përsëritet historia kërcënimet për prerje koke. Një tjetar shtetas i këti vendi, miqdan shushfaqet anin në një video, si peng i sisit nga është këtë gjallosh, i pafat, i katërti në radhë tani, në bas tre që janë therur, kujdes nga cili vendi botës është këtë shtetas. është një shtetas nga 069 207 222, 069 207 222, kjo është prit-prit se di nga lajmet, për të marrë vërse sa dhëmenë vë së mjeni, me gjërat që ndodhin rrethjush dhe në, edicionet informativa. Okej, okay, këthemi mbas pak dhe sërish këtu në klubin e më gjestë. Exotic Occasionally with different and the same gave you one up and then switch up the za it's rather being ti ti tin tin Faleminderit Shumaltin Berg për këtë këngë fundit edhe kjo ka qenë kërkesë muzikore miq dashur sot në klubin e Mqjesit. Si ditë e prante, muzikën e keni zgjedhur ju në 069 20 70 222. Unë dua t'ju falenderoj pa mas për vëmendin, për dëgjimin, për të gjitha angjërat, jeni shumë të mirë dhe ju do fantastiq fare. Atëre, jeri do t'ajë aty të momentin fundit nëse keni diçka mm. për ta treguar. Vetëm dua të thiktoj përfito fito fito, mos harroset fito, fito fito, është një nga gjërat më të bukura që mund të bësh. Merre në Mirë, pse më shikoni ashtu? Yeah, fito yeah. fito 0 deri në 9 numrat apo të fitojmë po ç'i. 0 deri në 9 janë numrat, edhe një simbolj të ashton ajo gjë tjetër nga mbrapa. Edhe uh, ti mund të kesh shanset po, tua për të po, fituar. Po. Bëmë vetëm 50 lekë apo jo? Po, po. Dhe mund fitosh shumë shumë para. Shumë shumë para. Me një jim... gjë shumë të madhe. Sa është shumë që fiton? Oherë ta më fitoj fito. Po është ca? është ca? është ca shumë? është një 7 milion? është ca er... a shumë. 7 milion është fa? 7 milion. Po, njërë. Po, së shumë të një qmimë. Janë disa qmimë nga 7 milion. Ata dua unë. Ma shkruaj një ashtu. Ata do dhe tje. Ma bëj një fito fito. Edo unë. Duaj një fito fito. 7 milion që. Ollëta kemi fito e së për të të të të të të të t Kuj fundit i mbajtun nga i sisi është një shtetës bërdani, për bërtashin një moment të Seriositet. seriositetik. Të. Në regullë është bardi dhe fiton të dy bilita për në Cineplex. Për emin derit. Bravo, bardi. Oke. Okay. E lë me kajsh? E lëm. Oke. Okay. Për që ka edhe një foto, mm. duha të avë në faqin e Facebook-ut, që ta kemi atje. është një foto që thotë kur mm. nuk të le matja të bësh, detyrat. Çfar, çfar ishte kja? Kur nuk të lë mace të bësh detyra. Kur nuk të lë mace të bësh detyra. Sa njerëz nxjerrin justifikime për shkakun i hanë griçeni, mm. vdiq gjushja, kupton se çfarë janë gjitha këto gjëra. Por <laughs> është edhe kjo për shkakun, që kjo kjo ka me foto. Sa e bukur çike. Nuk më lë mace të bëj detyra. Ka një mace të vogël e cila i në siro <laughs> <ku më> <laughs> formulat, ka fshon maren e stilolampës vazhdimisht të kujton se të shkruaj ato formulat. Vajza e ka pa më. Të bëj kopje më saduket. Po, shumë vështirë. Nëse, <laughs> gjithuam, <laughs> do të dilni goza? Po, faleminderit. Për papë, në dini t'jeme... Për prejshqe po... Edhe unë të daljë... Ti alë ti në daljësh? Një herë vjen papë... Ta, ta njën... presim si, si njërez, e këpëton? Kusë jenë... Dë dalj edhe unë të daljë... Hmm? Dëllëm një vëndtakimit... E lëm, po... Po se ti se ku dëllëm... Dë jetë... Kamë shqyën dhe jetë që nga fështirë, për të të të vizur këtejnë... A... Në rrugën e der, për në Gamp, kuptoj. Bulvardi, mund të përdorim tunelin nga Vila Enverit, tuneli i shkon pranë krap. Vërtet, ka një problem. Sa mirë të shkoj mendje. Nëse thua atë, do anëj të masë apartament. I kem. Krupim qëse është i mbyllur midisdashur deri të hënën në, në mëngjes, megjithatë ne do jemi vërtet për të mirëpritur Papën, për gjëra të tjera, ku diun se çfarë, kemi lënë të ham në peshk me Papën ose para se të vi papa sipas mëaft. Mund ta shoh si para duke bërë. Po se shkojnë në Shënanuë, papa. Kush është e kush s'është, nuk shkojnë në Shënanuë, është Shënanuë, si quhet ajo? Po, sigur. Shënandoi. Përtojnë Shënderi atje dhe shkojnë deri në fushkroi. Shkojnë për shkundur. Gjysëm trogës. Si ato që majnë për natën e kadrit. Vetëm një natë kështu. Ai. E kuptoj mirë. Okej. Ai lodhur shkojnë deri atje. Ai s'e çfarë i lodhur, ai është Nobel fare, është ku diun. Si është që pavarë, nuk e di. Si është Ishala e takojmë E mbytëm e të ishala e takojmë papën Shë vetëm Shqipëritë të njënë Inshalaj e këta këtë papën Të shpreja këtë A jemi nevekës Unë s'kam asiloj kompleksin Shifemi djelen Shifemi të honën Shifemi gjithë djetën Faliminderit shumë ja kalofsh i bukur Kërubim që jesit në bëllur edhe për të nësot me jeri Polta Faliminderit Atim Faliminderit Lori Rofsh Ciao Mirë papshim